Хто така горгона медуза? Вони не знайшли б точнішого порівняння вигляду свого командира з її смертельним ликом. Але вже й у очах самих спецназівців не видно геть нічого з того, про що вони мріяли кілька хвилюк тому. Звабливі вродливиці, золотий пісок пляжу, цілюща стихія водної просторінії. Ці звичайнісінькі очі, налаштовані природою і юним віком їхніх власників на замилування красотами білого, а насправді неймовірно барвистого, бо травневого світу, ці очі обертаються враз на безчуттєве непробивне скло, крізь яке негоден протиснутися, продряпатися, продертися жоден поклик одохотвореної весняної пори в її розповні. Зате вони самі, очі, розпросторюють якусь дику лють, невідшим скаламученою підняту з найглухіших, найдальших, найнижчих закапелків хлоп'ячих душ, де вона з якогось дива ще збереглася, залежавшись і передавшись пережитковим геном із часів темних, варварських, давно поганьблених і затаврованих просвітленим людським розумом. «Ця розбуджена!» Із котроїсь миті вже непоборна людь кинула роту чорних беретів на стовпись комирян, з'юрмлених довкола домовини з патріархом. Ті одразу і не збагнули, що на них може впасти щось пекельніше, ніж прождиний на несусвітенній спеці день і ніж цинічна глухота влади до їхнього природного бажання дати останній притулок владиці небіжчику у дворі Собору чому царського міністра Петра Столипіна дозволено було поховати в Лаврі, а свого патріарха в зовсім не чужому соборі – нізя? І все ж миряни ще сподівалися розійтися із владою миром. А на них вона кинула людь. Чорні однострої налетіли, мов сарана. На голови, на плечі, на спини, руки, обличчя впали важкі гумові кийки. У добряче натренованих дужих руках вони маготіли, як ціпи над снупами, наймочиттями, на кого впадуть і кого скалічать. Людське юрмисько спершу охнуло, а за мить озвалося вже й не голосом, злетіло над оглушеним після обіддя мутробним криком заскоченого зненацька звіра, що чує свою близьку погибель. Але лють від того тільки роздрочилася, здичавіла ще більше. Вона глухо, безчуттєво трощила корогви і державні прапори, забивала дух у тілах морян і підбиралася до самої домовини. З-під чорних беретів зачулися нестямні вигуки. «Вот вам бандери за вашого папа! Бій їх на це, аналюх проклятих!» В бік людських незахищених облич вдарили струмені сльозогінного газу. Чи знав хто-небудь на Майдані його спецназівську назву – «Черемха». Розпечене сонцем і нагрітим камінням, повітря стало ядучою сумішю, від якої людські легені готові були полускатись, порозриватися на шмаття і відмовитися служити живому організмові. Скляні очі молодого вродливого капітана спостерігали за всім тим дійством незворушно, холодно, відсторонено, мов би воно відбувалося не зараз, не на майдані біля пофарбованих у блідоголубе стін собору, не наприкінці ХХ століття, а десь далеко від земної цивілізації, у світі віртуальному, не вартому того, аби на події в ньому втратити, бодай пучку власного серця. Ось ці очі почали блищати, збільшуватись і, нарешті, заповнили собою весь екран, у який зосереджено вдивлялися троє зацікавлених за величезним полірованим столом, з єдиним предметом на ньому глобусом країни. По один бік столу сидів у кріслі в стиля емпір з високою спинкою, полковник, зручно прилаштувавши потилицю на оксамитовій обшивці крісла і немов боячись відірвати ту потилицю від лагідної на матерії, бо коли б таке сталося, то в'язи могли й не витримати ваги полковничої голови. Навпроти нього, через стіл, у напружених позах примостилися на стільцях майор і професор Н. Уже вкотре за сьогодні вони переглядали відеоплівку з кадрами, що повертали до подій минулого травня. Подій, від яких нині багато хто волів би відхреститись чи перекласти відповідальність за їхній непривабливий перебіг на когось іншого. Багато хто, але тільки не ці троє, якраз вони, хоч би як хотіли, не могли і не мали права відректися від усього, що коїлось тоді на Майдані біля собору. Отож вони втуплено дивилися на збільшені відеотехнікою до розміру всієї площі екрану очі капітана спецназу і прочитували в них те, чого крім них трьох